Буремний перевал. Емілі Бронте. Розділ 13. Два місяці про втікачів не було нічути. За ці два місяці місіс Катрина Лінтон підхопила і переборола жорстокий напад того, що називали запаленням мозку. Жодна мати не доглядала б своє єдине дитя з такою відданістю, з якою Едгар піклувався про свою дружину. День і ніч він сидів біля її ліжка і терпляче зносив усі дратівливі спалахи, причиною яких були збуджені нерви і припочмарений розум. І хоча Кеннет зауважив, що за порятунок від могили вона може віддячити йому лише тим, що стане джерелом постійної тривоги в майбутньому, а якщо говорити відверто, що її чоловік має покласти все своє здоров'я й сили, аби зберегти руїну того, що колись було в ній людського. Його радості не було меж коли життя Катрини опинилося в безпеці. І він годинами сидів біля неї, спостерігаючи, як до неї повертається тілесне здоров'я. І засліплюючи себе надією, що її розум також проясниться, і вона знову буде такою, як колись. Вона вперше вийшла зі своєї кімнати лише на провесні, на початку березня. Містер Лінтон вранці поклав її на подушку букет золотистих крокусів. Вона побачила їх одразу по пробудженні, і в її очах, що вже давно втратили радісний блиск, засяяв усміх, коли вона захоплено взяла букетик до рук. «Це перші квіти у перевалі», – вигукнула вона. «Вони нагадують лагідний вітерець, і перше сонячне тепло, і останній сніг. Едгарет, там, мабуть, дме південний вітер, а сніг майже всюди розтанув». Тут унизу снігу вже немає люба, відповів чоловік. Я бачу лише дві білі плями серед усього без вересових полів. Небо блакитне, співають жайворонки, а потічки й джерела струмують. Катерину, минулої весни я у цій порі не міг дочекатися, коли приведу тебе у свій дім. А зараз я б хотів, щоб ти могла піднятися на милю ще дві угори. Повітря там таке чисте, я знаю, воно стілило б тебе. Я більше ніколи не піднімуся туди. Хіба що ще одного разу, мовила хвора. І тоді ти підеш од мене, а я залишуся там навіки. Наступної весни ти знову будеш жадати, щоб я була поруч, і, озирнувшись назад, у минуле, збагнеш, який був щасливий сьогодні. Лінтон ніжно голубив її і намагався втішити, писливими словами. Та дівчина кинула на квіти відсутній погляд і в її очах зблиснули сльози, і вільно полились по щоках. Ми знали, що їй справді вже краще, і тому вирішили, що такий смуток спричинений довгим ув'язненням у чотирьох стінах, а зміна оточення допоможе його подолати. Хазяїн зволів мені запалити вогонь у вітальні, де якої вже багато тижнів ніхто не заходив, і поставити кислу гойдалку на сонці біля вікна, і він на руках приніс дружину туди. І вона довго сиділа, насолоджуючись затишним теплом, і, як ми її очікували, трохи повеселішала. Все, що її оточувало, хоч би й було звичним, проте не навіювало гнітючих роздумів, навіть мене від тої кімнати, де вона лежала хвора. Надвечір вона здавалася дуже втомленою, але ніякими силами не можна було її вмовити повернутися нагору. Тож я постелила її на канапі у вітальні, поки не підготують іншої кімнати. Для того, щоб не довелося щоразу долати сходи, ми влаштували для неї спальню в тій самій кімнаті, де ви лежите зараз. На одному поверсі з вітальнею. І скоро вона настільки зміцніла, що мала ходити з однієї кімнати в другу, спираючись на руку Едгара. Вона має видужати, думала я, адже всі ми так чекаємо цього. А в нас була подвійна причина цього бажати, бо від її життя залежало й життя іншої істоти – ми плекали надію, що незабаром серце містера Лінтона звеселить народження спадкоємця і вбереже його землі від небезпеки стати чужою власністю. Слід зауважити, що Ізабелла тижнів через шість після свого зникнення надіслала братові коротенького листа, в якому повідомляла про свій шлюб із Гіткліфом. Лист здавався сухим і холодним. Але внизу була зроблена приписка у Лівцему, якій вона благала брата зберегти про неї добру пам'ять і простити її, якщо вона його скривдила. Вона запевняла, що не могла вчинити інакше. А що зроблено, того не вернеш. Від неї залежало це виправити. Лінтон, гадаю, не відповів на цього листа, та ще за два тижні я отримала довге послання, котре здалося мені дивним – якщо згадати, що воно вийшло з-під пера молодої жінки у її медовий місяць. Я вам його зачитаю. Воно зберігається в мене й досі. Будь-яка згадка про померлих цінна, якщо вони були дорогі нам за свого життя. Люба Нелі. Так воно починається. Минулої ночі я приїхала до Буремного перевалу і вперше почула, що Катрина була дуже хвора. І це не минулося ще й досі. Мабуть, мені не слід писати до неї. А мій брат чи надто на мене сердиться, чи надто засмучений, аби відповісти на мого листа. Але я все одно маю комусь написати, і тому пишу тобі. Передай Едгарові, що я віддала бусе на світі, тільки аби побачити його знов. Що моє серце повернулося до Гренджу вже наступної доби після мого від'їзду, і воно там і зараз, сповнене теплих почуттів до нього і Катрини. Але я не можу піти за своїм серцем. Ці слова підкреслені. Тому їм не слід мене чекати. І вони можуть робити будь-які припущення. Тільки не ті, що мені бракує сили волі або любові до них. Все написане далі лише для тебе. Я хочу поставити тобі два питання. Перше, як тобі вдалося, коли ти жила тут, зберегти звичайні теплі риси людської удачі? Я досі не бачила, щоб у комусь із цього оточення жили якісь почування, подібні до моїх. Друге питання – що мене дуже цікавить, таке. Містер Гідкліф – це людина? Якщо так, чи він божевільний? Якщо ні, то чи він не сам диявол? Не пояснюватиму, з якої причини я про це питаю, але заклинаю тебе, скажи, якщо можеш, за кого я вийшла заміж. Це якщо ти прийдеш мене провідати, а ти мусиш прийти Нелі, і якомога скоріше – не пиши, а приходь і принеси мені хоч якусь звістку від Едгара. Тепер послухай, як мене зустріли в моєму новому домі, якщо уявити собі, що я можу так називати буремний перевал. Не казати про такі речі, як відсутність зовнішнього комфорту, я ніколи не звертаю уваги на такі дрібниці. Хіба що її миті, коли мені їх в очевидь бракує. Я б сміялася і танцювала від радощі, якби не виявилось єдиним моїм нещастям, а все інше – неймовірним сном. Сонце сідало за Гренч, коли ми звернули до вересових полів, і з цього я визначила, що було вже близько шостої вечора. Мій супутник затримався на півгодини оглянути хазяйським оком парк і сад, а може й весь маєток. Тому було вже темно, коли ми спішилися на брукованому подвір'ї вашої ферми, і ваш давній знайомий Джозеф вийшов зустріти нас при світлі каганця. Він зробив це з поштивістю, яка робить йому справжню честь». Перш за все він підніс каганця, щоб роздивитися моє обличчя, з його око глипнув на мене, закопили в губу і відвернувся. Потім одвів обох коней до стайні і повернувся, щоб зачинити зовнішні ворота, ніби ми живемо у старовинному замку. Гідкрів залишився поговорити з ним, а я війшла до кухні. Брудної, обшарпаної нори. Мабуть, ви б і не впізнали її, так вона змінилася відтоді, як ви там хазяйнували». Біля вогню стояв розбишакуватий хлопчисько, міцненький із виду, вдягнений у якесь дрантя, та в ньому було щось від Катрини, особливо в погляді. «Це законний племінник Едгара», – подумала я. «Отже, певною мірою і мій також. Треба потиснути йому руку і… так, поцілувати його. Краще встановити добрі стосунки з самого початку». Я ступила до нього і намагаючись піймати його, пухкий гулачок вмовила. «Як маєш, дитинко?» Він відповів промовками, яких я не зрозуміла. «Ми ж із тобою подружимося, правда, Гортоне?» Зробила я наступний крок до розмови. Лайка та погроза нацькувати на мене Гризька були винагородою за мою настирливість. «Гей, Гризько, друзяко!» – прошепотів малий, зробивши знак собацій нечистокровному бульдогу, що лежав на ряднині в кутку – «Ну ти, може, тепер зберешся?» – нахабно спитав він. Життя мені було ще дороге, і я вирішила закраще відступити. Відійшла за поріг і чекала, поки прийдуть інші. Містера Гіткліфа не було видно, а Джозеф, коли я пішла за ним до Стані і попросила провести мене в дім, витящився на мене, щось промимрив і, і по носа, відповів. «Хм, хрещані люди, чи ви коли тека чули?» Говорить, наче клоча жує, а я маю щось винести з того. Я сказала, що хочу, щоб ви провели мене у дім. Закричала я, подумавши, що він не дочуває, та все ж дуже обурена його грубістю. Мені без того мороки досить, відповів Джозеф і продовжив свою роботу. Час від часу він підіймав ліхтаря і з презирством владики розглядав мою сукню та обличчя. Перша, може, і була занадто ошатна, а зате друге – я впевнена, таке засмучене, що йому й не снилося. Я обійшла подвір'я кругом і, відчинивши хвіртку, дісталась інших дверей, у які наважилася постукати, чекаючи, що побачу люб'язнішу прислугу. По хвилі двері відчинив високий худий чоловік, без шиної хустки і, взагалі, украй неохайного вигляду його лице ховалося за кучмою кошлатого волосся, що звисало на плечі. Очі також були, мов тінь очей Катрини, тільки без її вроди. Чого вам? спитав він похмуро. Хто ви? Колись мене звали Ізабела Лінтон, відповіла я. Ви мене бачили раніше, сер. Ми з містером Гіткліфом нещодавно побрались, і він привіз мене сюди. Сподіваюся, з вашого дозволу. То він повернувся? спитав відлюдник, світячи очима, мов голодний вовчисько. Так, ми і щойно приїхали, сказала я. «Але він залишив мене біля дверей кухня, коли я хотіла війти, ваш хлопчик розіграв із себе охоронця і нарекав мене, ледь не напустивши бульдога». «Добре, добійсів марзутник дотримує свого слова», – грикнув мій майбутній господар, шугаючи очима у темряву позаду мене. «Мабуть, чекав побачити Гіткріфа. Потім він вихлюпнув на мене зливу прокльонів та зізнань, щоб він зробив із цим дияволом, якби той обдурив його». Я вже розкаялась у цій другій спробі потрапити до будинку і наважилася піти, не дослухавши його промови. Та перш ніж я встигла здійснити свій намір, він наказав мені війти і зачинив за мною двері. У каменку палав вогонь, і це було єдиним джерелом світла у великій кімнаті, підлога якої стала тьмяно-сірою. А полив'яні тарелі, що колись чарували мої дитячі очі своїм сліпучим полиском, також потьмяніли, вкриті брудним намолом. Я спитала, чи не можна мені покликати служницю, що вона провела мене до кімнати. Містер Еншу не зволив дати відповідь. Він зновигав кімнатою, застромивши руки до кишень, і вочевидь цілком забув про мою присутність. Його задума була такою глибокою, а вся його подоба такою страхолюдною, що я остерігалася подрубувати його знов. Тебе не здивує, Нелі, якщо я скажу, що мені було не дуже весело сидіти в товаристві, гіршим от самоти біля негостинного вогнища, і пам'ятати, що за чотири милі звідси мій рідний дім, а в ньому всі, хто дорогий мені у житті. Та нас міг так само розділяти Атлантичний океан, а не чотири милі. Я не могла подолати цю відстань. Я питала себе, до кого мені звернутися і де шукати розради. Але... Тільки, будь ласка, не передавай цього Едгарові або Катрині. Знаєш, що мене гнітило найдужче. Зневіра в тому, що вдасться відшукати бодай когось, хто зміг би або захотів стати моїм спільником проти Гіткліфа. Я майже раділа, сподіваючись віднайти прихисток у беремному перевалі, бо там мені не загрожуватиме бути з ним наодинці. Але він знав людей, серед яких нам доведеться жити, і не боявся їхнього втручання. Я сиділа в тоскній задумі, годинник вибив восьму, потім дев'яту, а Ермшов досі ходив уперед-назад, похиливши голову і не мовивши й слова. І лише іноді за його вуст зривався стогін або гнівний вигук. Я дослухалася, чи не пролунає десь у домі жіночий голос, мене мучили до кори сумління і гнічучі перечуття, що врешті-решт вилились у нестримному риданні. Я не помічала, що так відверто виявляю своє горе, поки Ерншоу, сповільнивши свої розмірені кроки, не став навпроти мене і ніби раптом прокинувшись, Уп'яв у мене здивований погляд Скориставшись його несподіваною увагою, я вигукнула Я втомлена, я хочу спати Де ваша покоївка? Проведіть мене до неї, якщо вона не хоче підійти до мене У нас немає покоївки, відповів він Подбайте про себе самі Де ж мені лягти? Схлипувала я, неспроможна триматися гідно Так була стомлена і розбита «Джозеф покаже вам, де кімната Гідкліфа, сказав він. «Відчиніть ці двері, він там». Я вже збиралася вийти, але він раптом спинив мене і додав дуже дивним тоном. «Будьте такі ласкаві, замкніть ваші двері та закрите їх на засув. Не забудьте». «Добре», – сказала я, – «але навіщо містер Ерншоу?» «Мене не дуже втішила нагода добровільно ув'язнити себе з Гіткліфом». «Дивіться сюди». Сказав Ерншум, витягаючи з кишені химерно змайстрований пістолет із викидним ножем із двома лезами, приєднаним до ствола Це велика спокуса для людини, яку довели до віччяю, чи не так? Я от не можу втриматись і щоночі піднімаюся з оцим на гору до його дверей Якщо я одного разу побачу їх відчиненнями, йому кінець Так чи інак я його вб'ю Хоча щоразу за мить до того бачу сотні причин, із яких не слід було б цього робити та якийсь диявол підбурює мене відкинути ці міркування і порішити його. І скільки б я не боровся з цим дияволом, настане мить, і всі янголи небесні не врятують Гіткліфа. Я з цікавістю роздивлялася пістолет. У мене промайнула, одна думка, якою сильною я зможу стати, якщо володітиму такою зброєю. Я взяла пістолет і помацала лезо. Ершов спостерігав за мною, вражений із того почуття, що на коротку мить відбилося на моєму обличчі. То був не переляк, а заздрість. Він пожадливо вихопив у мене пістолет, закрив ніж і знову заховав зброю до кишені. «Я не проти, якщо ви йому розповісте», – сказав він. «Скажіть йому, хай буде насторожі. Я бачу, ви знаєте про наші стосунки. Те, що йому загрожує, вас не вразило». «Що вам за подія в Гіткліф?» – спитала я. «Як він вас скривдив, аби заслужити таку ненависть?» «Хіба не розумніше було б попросити його поїхати звідси?» «Ні», – ревнув Ерншел, – «а якщо сам схоче мене покинути, то хай вважає, що він уже мертвий, а ви, якщо вмовите його це зробити, убивця, чи я мушу все втратити, без змоги помститись?» «А Гортонові що, старцювати?» «Прокляття! Ні, я таки своє візьму. І його золото, і його життя також». А пекло хай прийме його душу і стане в чорнішим, ніж досі, отримавши такого мешканця. Ти розповідала мені, Неллі, про звичаї твого колишнього хазяїна. Він, вочевидь, з божеволіє. Принаймні, так він виглядав минулої ночі. Я здригалася від жаху на думку, що він поруч. Навіть бундючність старого слуги видавалася мені приємнішою від його люті. Ершу продовжив своє мовчазну прогулянку кімнатою, а я, відсунувши засов, нишком увійшла до кухні. Джозеф, схилившись, зазирав до великого казана, що погодувався над вогнем. Вода в казані закіпала, і він повернувся, готовий занурити пальці до миски, і я збагнула, що це готується наша вечеря. І оскільки я вже встигла зголодніти, мені хотілося, щоб страва була хоча б їстівною, тому я рішуче вигукнула. «Кашу зварю я!» І, відсунувши миску подалі від нього, почала знімати з себе капелюха і амазонку. «Містер Еншоу, – вела я далі, – запропонував мені самій дбати про себе. Так і робитиму. Я не збираюся удавати з себе вельможну пані, бо тоді просто помру з голоду». «Ох, Боже, святий безсмертний!» – пробурмотів він, усівшись на лаві і підтягуючи свої смугасті панчохи. «Як піде все тут на новий лад!» А я тільки сяк так притерпівся до твоїх хазяїв І на тобі, маєш ще й хазяйку Мов грім із ясного неба Час уже мені либонь чухрати звідси Хоч і не гадав я дожити до такої днини, аби мене турнули із старого місця Та бачу це вже не за горами Я не звертала уваги на його голосіння і хутко взялася до роботи З гіркотою згадуючи ті часи, коли вона була для мене веселою розвагою та скоро примусила себе відігнати ці спогади. Вони навіювали мені тугу за минулим, і що владніше його образ загрожував постати перед моїми очима, то швидше я крутила черпаком у казані, та жменя по жмені підсипала у воду вівсянку. Джозеф стежив за моєю роботою з дедалі більшим обуренням. «Отак!» – вигукнув він. «Гортоне, ти сьогодні не з'їси вечері. То буде не каша, а самі грудки. Та такі великі, як мій кулак». «Знов сипле. Я б на вашому місці вергнув туди усе разом із мискою. Тепер тільки зняти з вогню і готове. Хрязь та хрязь. Дякувати Богові хоч казана, на черп'я не розтрощили». Зізнаюся, моя каша вийшла таке густувата. Її розсипали в чотири тарілки і принесли з хліва глек із теплим молоком. Гортон жабдімнув хопив його і заходився сьорбати, розливаючи на стіл. Я обурилась і почала вимагати, щоб він пив із свого кухля бо мені не смакуватиме напій, який хтось так спаплюжив. Старий ничема вибухнув праведним гнівом на таку гидливість. Він кілька разів оголосив мені, що дитя таке саме чисте, як я сама. І таке ж здорове. І він, Джозеф, дивується, чого це я так догорепнуся. Тим часом малий розбишека продовжував цмулити молоко і переможно зиркав на мене, пускаючи в глек слину. «Я вечерятиму в іншій кімнаті», – сказала я. «Чи є в цьому домі таке місце, яке заведено називати Вітальнею?» «Вітальнею?» Луною повторив слуга, шкір'ячись у посмішці. «Вітальнею? Ні, Вітальнів у нас немає. Як вам не до шмиги наше товариство йдіть до хазяїна? А як із ним занудьгуєте, вертайтеся до нас». «Тоді я піду нагору», – відповіла я. «Покажіть, де мені влаштуватись». Я поставила свою тарілку на тацю і пішла принести собі молока. Старий підвівся, злісно буркочучи, і почала попереду. Ми піднялися на горище, він відчиняв двері то тут, то там зазираючі приміщення, повз якими проходили. «Осьо кімната», – сказав він нарешті, штовхаючи у бік дошку, що хилиталася на петлях замість дверей. «Аби попоїсти згодиться, воно в кутку лантух із житом» мобруднувати, бруднувати, та як ви боїтеся обшмарувати своє шовкове плаття, постеріть зверху хустку чи що?» Кімната виявилася чимось на зразок комори, де тхнуло солодом і зерном. Різноманітні мішки зі збіжжем стояли усюди, а посередині залишався невеликий клаптик вільного місця. «Та що ви, справді?» – скрикнула я розлючено, дивлячись на нього. «Я не можу тут спати, я хочу побачити свою спальню». «Спальню?» – повторив він глузливо. «Ви всі тут тутешні спальні побачили? Моя оздечки!» Він вказав на другу клуню, яка різнилася від першої лише голими стінами та великим низьким ліжком під ядучу синьою ковдрою. «Ваша мені не потрібна», – відповіла я. «Сподіваюся, містер Гідкліф не мешкає під самим дахом». «О, то ви хочете до кімнати містера Гідкліфа?» – вигукнув він, ніби зробивши несподіване відкриття. Наче одразу не могли сказати, я б тоді не ходив о колясами, а отак напрямки й отказав, що вам туди не можна. Він замикає її на ключ, і всім туди зась, окрім нього. «Гарний у вас дім, Джозефе», – не змогла я втриматись. «І люди в ньому приємні, що й казати. Напевне, все божевілля, що я на світі, зібралось у моїй голові того дня, коли я вирішила з'єднати з ним свою долю. Проте зараз це вже не має значення». Тут, мабуть, є й інші кімнати. Заради Бога, покваптеся і влаштуйте мене хоч де-небудь. Він не відповів на це палке благання лише поплентався вниз дерев'яними сходами і зупинився перед кімнатою, яка, судячи з його шанобливого зволікання, перед дверима і вельми гарних меблів була в домі найкращою. Тут лежав килим, досить гарний, але вкритий товстий шаром пилу, тож візерунок не можна було й розібрати. Порізблена ширма перед коменком була подерта на пасма, дубове ліжко також було добряче в сучасному стилі, оздоблене малиновими завісами з дорогої матерії, що вочевидь зазнала недбалого поводження. Тканина звисала фестонами, зірвана з кілець. Металева дротина, на якій вони трималися, була зігнута дугою з одного боку, і завіси валялися по підлозі. Стільці були також понівечені і дуже жорстоко. Шпалери спотворені глибокими подряпанами Мені знадобилося неабияка сміливість Щоб наважитись увійти до кімнати Коли мій недолугий поводир Урочисто оголосив Оце хазяйська спальня Моя вечеря до того часу Вичахла, апитет у мене зник А терпіння було вичерпане Я почала наполягати Щоб мені негайно знайшли місце І дали можливість відпочити Якого вам іще дідька? Завів побожний старець Господи, простий помилуй, до якого ви пекла хочете? Отже ж пристане, як шевська смола. Ви ж усе бачили. Окрім горту нового закутня, нема тут більш ніякої нори, аби вам залізти. Я була така зла, що жбурнула свою тацю з постом на підлогу, а тоді сіла на верхню сходинку, затулила долонями і розридалася. Еге, вигукнув Джозеф. Оце добре, місі Забелло, оце добре. Зарад тима хазяїн та перечепеця, або це череп'я. Огоді, ми щось почуємо. Взнаємо, як нам далі бути. Гот без соромниця, скарати б вас як слід, аби аж до Різдва пам'ятали. А цвінство розкидає під ноги дари Божі, бо їй, бач, попричилося. Та бодай би яскіс, як вам ще дозволять отако приндитись. Думаєте, гідклів вас розуму не навчить? От якби він вас зараз спіймав на гарячому, була б вам наука. І безупину буркучучи, він почвала до свого кубла унизу і забрав із собою коганця. Я залишалася в темряві. Роздуми, до яких я звернулася після цього нерозумного вчинку, переконали мене, що треба прибуркати свою гординю, стишити гнів і спробувати хоч якось виправити його наслідки. Несподівана підтримка з'явилася в особі гризька в якому я тепер впізнала сина нашого старого сталкера. Своє щинятство він провів у Гренджі, а потім батько подарував йому містеру Гіндлі. Думаю, він упізнав мене також. Вітально тицнув свій писок мені в лице, а потім кинувся доїдати вівсянку, в той час, як я повзла по сходах, збираючи друзки розбитого глечика, і носовичком витирала збилець молочні плями. Ледве ми завершили свою сумлінну працю, як я почула в коридорі кроки Ерншоу. Мій помічник підібгав хвоста і скулився під стіною. Я вислизнула в найближчі двері, сподівання пса уникнути зустрічі з хазяїном виявилися марними. Я здогадалася про це з вовтузні на сходах і жалібного скавчання. Мені пощастило більше він пройшов далі, відчинив двері своєї кімнати і замкнувся в ній. Одразу ж по тому нагору пішов Джозеф із Гортоном, аби вкласти хлопчика спати. Виявилося, що я знайшла притулок у кімнаті Гортона, і старий, побачивши мене, прорік. Отут уже місця для обох вистачить, і для вас, і для вашої пихи. Аж тут порожньо. Молише Господь буде третім у таким зліт у Я раду прийняла запрошення і, кинувшись у крісло біля коменка тієї ж меті, почала куняти і заснула. Мій сон був міцним і солодким, але обірвався надто скоро. Містер Гітклів розбудив мене. Він увійшов і спитав у своїй люб'язній манері, що я тут роблю. Я сказала йому, що досі не лягаю спати, бо ключ від нашої спальні у нього в кишені. Слово «наша» завдало йому смертельної образи. Він клявся, що ця кімната не моя і ніколи моєю не буде. І він, але не буду ні повторювати його виразів, ні описувати його звичної поведінки, він, напрочуд, вигадливо і невтомно відшукує все нові засоби, щоб збудити в мені огиду до нього. Іноді я так із нього дивуюся, що подив навіть убиває в мені страх. І все ж таки, запевняю тебе, тигер чи гадюка не викликали б у мене такого страху, який я відчуваю перед ним. Він сказав мені про хворобу Катрини, звинувативши в ній мого брата, і пообіцяв, що я страждатиму замість Едгара, поки він не добереться і до нього також». «Я так його ненавиджу. Я така нещасна. Я була дурна. Тільки боронь тебе, Боже, обмовитись про це комусь у Гренджі. Я чекатиму на тебе щодня. Не розчаровуй моїх сподівань. Ізабелла».